الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وربينا وحمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا وتسليم كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكي نجم من الصالح الله سبحانه وتعالى لكي صلوات السلام na našega poslanika Allahuma miljenika Muhambada sallallahu ta'ala na njegove častne shabe i sve koji slijede pravi kude sunniga dana. Poštavno, braćo i sestri, mi smo i večeras sa poslanikovima, alihi salatu osallam hadisima, još smo u o dobročinstvu i rodinskoj vezi. Došli smo do 1794. <hlepih> hadisa koji govori o do dobročinstvu i grijehu. Ovaj hadis govori djel o jednom slučaju kada je jedan od sahabat upitao poslanika li sada je to se nam štetu ili dobročinstvo odnosno štetu grije pa kaže Enuas ibn Semaan rekao poveo sam proveo sam sa lavom i poslanikom ali sada to se nam godin dana od su me sprečavala samo pitanje To jest, volio je da, da pita li je li poslanik se nam kada bi neko od nas učinio dobročinstvo ne bi posle toga nio ćemo pitao lavo poslanika sallallahu alejhi ve Ja sam ga jednom upitao o dobročinstvu i grije to jest upitao ga šta je to dobročinstvo a šta je grih pa tu sanik ali srat to se nam rekao dobročinstvo je lijepo ponašanje dobročinstvo je lijepo ponašanje A grijeh je ono što ti ne da mira u duši, te da preziriješ, da to ljudi vide i, spozna, i saznaju. Ovo je nam hadis, jer govori u stvari o jedna definicija dobročinjstva. Dobročinstvo je jedan širok pojem, dobročinjstvo. A ovdje u ovom hadisu, poslanik ali se nam ga definiše kao lijepo ponašanje, hršno <gled> kult. Lijepo ponašanje, prema drugim hadisima, je pola vjere. Pola vjere je lijepo ponašanje. I zato Islam e, dosta govori, odnosno i Koran i Sunne dosta govori o čovjeku, o lijepom ponašanju ili ahla. Pošto je to pokazatelj naše vjere, odnosno pokazatelj koliko smo mi svoju, tu vjeru, odnosno ono što smo saznali i naučili o vjeri, koliko smo to e, praktično sproveli, odnosno koliko smo to instalirali u svoje ponašanje. Jer možemo, ja uvijek to neglašavam, možemo poznavati Kur'ana na pametlosti i Hadisa i različiti vjerskih pitanja, baratati dobro vjerskom tematikom, ali ako ono što smo naučili nije ostavilo traga na, na našu dušu, a samim tim na naše ponašanje, je to e, beskoristno znanje beskorisno znanje kojim je poslanik ﷺ na tvistu nam se uticao mladić Kahta. Tražio je je li je korisno znanje. Razlika je pošto nešto što se zove ilmu ili samo ilmu alqalb, znanje na jeziku, znanje u srcu. Zato musliman svaki musliman treba da nastoji ono što pročita i nauči o, o, o vjeri. Bilo da su Qur'an ske ayet da je to akida, je li vjerovanje bilo da je to da što hadis komentari hadis bilo da što kazivanje o poslanicima ili o ashabima i tako dalje to treba da ostavi trag na njegovom srcu i na njemu i prije svega na njegovom ponašanju lijepo ponašanje koje poslanik kada ih sva često ovdje spominjeno obuhvata mnoge forme dobročinstva čovjek se lijepo ponaša prije svega jeli, kad je sam može se lijepo ponašati kad je sam Islam nalađa da se i tada lijepo ponašamo. Lijepo se ponašamo prema e, uporodici, prema supluci, prema djeci, prema komšijama, prema rodbe. Lijepo se ponašamo prema drugim ljudima, prema životinjama, pa čak i neživot prirodima. Tako nas je poslanik, ali se vas poslanučio. Znači ponašanje obuhvata mnoge forme dobročinstva. Naravno, ne obuhvata sve, ali je dobar dio vjeri sadržan u lijepom ponašanju. Mi danas, jeli, najviše trpimo od drugih ljudi. Zbog čega? Zbog njihovog ponašanja. Zbog njihovog ponašanja. Njihovog, da kažemo, ne odgoja. Jer suprotno lijepom ponašanju je ružno ponašanje, a to je ne odgoj. I to je dobro činstvo, kako kaže poslanika L. to je sva. I zaista onaj koji uspije da izgradi kod sebe lijepo ponašanje, O bogat mnoge mnogi formi, mnoge oblike, mnoge primjere dobročinstva. Ljepo ponašanje pomoći drugom, lijepo ponašanje, osmi je prema ljudima unijeti u njihova srca, unijeti radost u selje, olakšati, sve to spada u lijepo ponašanje. Sto vidimo da u dobar dio naše vjere. A šta je grije? Šta je grije? Grije je ono što Allah subhanahu wa taala zabranio odnosno Allahove zabrane, to je grije. I oko toga nema dvojbi Ne može čovjek oko jasnih stvari u vjer preispitivati dušu. Pa čovjek ukroge, ili prevario nekog i onda sad je li grije ili nije? Tu ne treba dušu pitati, to je jasno. Oko jasnog harama nema ispitivanja duše. Ja pitan svoj duše Ili oko ispitivanje duše biva oko nekih, jeli, pitanja koja su, koja su na manje jasna. Nisam sigurni, je to haram ili nije? Pa recimo, čovjek ima priliku da dođe do nekog radnog mjesta ili do neke pomoći od neke institucija ili do da se ovaj, upiši na neke kute tako dalje preko nekih preporuka po navnog ili na sumnjiv, na sumnjiv način. Pa je to njemu sumnjiv osjećaj neku tegobu u prsima u duši. toga ga muči. Kako sam ja došao do toga je to redu. I toga muči sve da ne upita nekoga ako će mu to objasniti i kazati ili u redu nije. I nam mu se to jeli uh, to riješi u njemu samom jeli, kada mu se objasni jel to haram ili ni haram. Dok osjećamo u duši tako u tim sumnjivim situacijama <guljivim> i slučajima, kad osjećamo u duši te govori. Kada nas to jeli ne da nam Ne osjećamo se mirin i spokojni zbog toga smo učinili. I ne bi voljeli da drugi isto i saznaju za to, i to je jedno vjerulo, to je odmah grijin. Ne bi voljeli da to drugi ljudi vide i da saznaju, to je grijin. A sad, kroz ova pravila možemo, jel, provesti, provesti sve naše situacije u našem životu, kada nismo sigurni, jel, određeni postupak, naš grijin nije. I to je onaj moralni jeli, moralni glas unama, nama, odnosno naša savjest koja nam ne da mira, ne da nam mira. Sve je dobro dok se to u nama javlja. Jer kada se to više u nama ne javlja, znači taj moralni, moralni glas u nama ili ta savjest je umrla. Zbog čega je umrla? Zbog naših naši grija. Mi smo se navijekli na grijehe i na sumljive stvari, a u sumljivim stvarima može biti i onoga što nije haram, ali i onoga što je haram. I onda s vremenom navikavno se nagrije i onda ovaj nam moralni glas i naša savijest ubiri. Više se ne javlja Odnosno, ona se može javiti kad čovjek izvrši jednu temeljitu teubu, jedan iskren poratak Allah, wa i očisti svoju dušu dobro, očisti je dobro jeli, zikrom i badetima, Tako da ona da se ta sag istu njemu gradi. I sljedeći hadis govori nam o onome koji ukloni isputano što smeta ljudima. Jevo su neki primjeri dobročinstva. različite vidovi dobročinstva. Islam je jedna sveobuhvatna vjera koja gleda čak i na sitnice, ono ne samo na velike sitnice. Isto sitnice. To mnogo onama govoriti našu vjer. Mnogo govori o nama. Općenito je Islam postiče ljude da, da čini do, do, dobro, dobro svim ljudima. Da drugi ljudi od imaju koristi. I to je ta produktivna vjera. Zato je Islam ne, ne odobrava asketizmu. Da se čovjek povuče i da s cijelu vjeru svede na Ibadrit. Svede na učenje Kur'ana, naravno to je pohvalno. Na zik, na istiqfar, istan, svaki dan, zatvoriš se svoju kuću i u neke, jeli, da kažemo, neke objekte i samo zičiš, a društvo tebe nikakve koristi nema. Islam voli onoga koji je posvjećen i ibadetu i koji je posvjećen hajru, znači tom zajedničkom hajru i dobru koji čini ljudima. Islam ne traže da, da, se, da se ovaj posvetimo samo sebe. I bolji su oni koji kao što kaže Uh, Prostanika Jezusa je Hrvatsana su bolji oni koji se miješaju s judima i trpe njihova uznamiravanja. Buh čega se miješaju sa njima? Miješaju se što im je če Ne, miješaju se da potpravljaju ustanje. I da čine dobro ljudima. Buh toga se miješaju. I zato su oni bolji. Oni se ne miješaju samo onako. Hajmo vidim svi ljudi na tvrč, hajmo mi se miješaju, hajmo na tvrč. Hajmo na proteste, jel? pa ćemo ime rušiti. Nego miješaju se s ciljem da pomognu, da, da budu otkoristi u uštvu kogledu, popravi u svakom kogledu. A mnogo od toga se može činiti. Ebu Borera, djelov Anbu, prenosi da je Allahog uslanika, ali je srata, to se nam rekao, neki čovjek je prošao pored grane i bačin je na svijet puta. Rekao je tako mi Allah, ukloniću je da ne smetam muslimanima. Pa je toga uvedenu džemlja. Pa je toga uvedenu džemlja. To je jedan primjer koji se često navodimo i mi to znamo, ali ne razmišljamo o njegu. Često i prođemo pored, pored predmeta ili ga što smeta ljudima na puta, ali se ne osjećamo. I kažemo, nije to nešto. Bitno je imati ispravnu akidu. Počnemo preskoći ovaj kamiju. Ne, treba, znači, islam je sveobuhvatna vjera. I čovjek ne smije od hajna ništa omalovažavati. Jer kako, vjera nije samo, nije samo akida, nije to vjera. I nije samo i badet vjera, namaz, nego je vjera sve ono što je objavljeno, znači objavom, što je prenešeno i što je poslanik Ali Isilat Vesela namaz pokazao praktično da je vjera. Kao što kaže poslanik Ali Isilat Vesela, ima, ima se sastoji od 60 i nekoliko ogranaka ima vjera. Naj veći vid imana su riječi čila Elahibota. To je na ram temelj naših vjerovanja, iz njega proizilazi sve ostalo. A najmanji vid imana u on primjeru il navodi se ukloniti prepreku s puta ono što sveta ljudima. I to je vid imana. I zato od imana ništa ne smijemo zaposabeli. Pa kaže dalje poslanik Aleksatar sa napistiđi du imana, isti. Isti je du imana. Zato čovjek ne smije ništa zapostavljati. Kaže poslanik ali je sada treslana, pa je zbog toga uveden u džene to ovaj čovjek. To znači da je taj čin koji učinio iskreno, iskreno, da mu je Allah zbog tog čina, da mu je to prije svega ukabulio to dijelo i da mu je zbog tog čina uprostio. I zato je bio razlog, znači, u ulaz, ulaz koju džene. Poruka je da ništa od hajra ne smijemo malo ožavati. Ništa od hajra. Pa makar djelti pola kog mjesečno kaže se u hadisu jer mi ne znamo ne znamo jeli šta će nam Allah ukabuliti možda nam mnoge namaze neće uspjeti mi se uznamo na namaze imam namaz imam post to je to možda nam dosta od toga Allah miću ukabuliti a možda će nam drugi druga djela koja su po nama bila manje bitna u možda će nam nekada neku pomoć koju smo činili vratnom sklanu, neki hajk ili ovu granu što smo sklali s puta, možda nam to bude uzrok oprosta lavu lavo ulaz uđenjete. Kažem u Berzela delanu prenosi da je upitao lavu poslanika, i se la to se nam lavu poslaniće, pouči me nečemu što će kristiti. Danas nas neko pita šta mi, šta mi da pita kupita tek ušao u isla pita nas da nam da mi reci nešto neko djelo koje ćemo mi koristiti i na dunjalu i na hiretu. Šta mi reći? Sadaka. Ili mi reći traži poginula na ovom putu. A? Tek ušao čovjek u isla. Tu tek ušao. Tek oživio kad traži poginulog. Hajde. Kaže poslanik Ali sada tu se nam uklonis puta ono što smeta muslimanjima. Uklonis puta ono što smeta muslimanjima. Ovo nije rekao niko da shaba, nije da neki običan muslimanj, nego to je rekao da je sanite nevi tvar. Znači, što jasno govori je li da da koristiti drugim ljudima, biti im od koristi, ne smetati im da je to je li, jedan vidi mana koji ne smijemo maložavati. Je suprotno toga je smetati Soproto toga je zameraviti da to je to je veliki grijeh. Sve što sve što imo uznimiravamo drugi je li namjerno pa čak i nenamjerno može biti može biti veliki grijeh, može biti mali grijeh, sve zavisi o čemu se radi. Sveti je nam govori o smislu iskušenja koja doživljavamo u životu. I ovo je Možda jedna od najbitnijih stvari koju trebamo govoriti ljudima i isticati kao jednu pozitivnost islama. Kako musliman, pravi musliman koji razumije razumio vijelu i smisao života, kako na iskušenja i nedače i bolove i te gobe koje ga jeli susreću u životu na ovom svijetu. Naravno, ovo se dešava kad naučimo vijelu, kad je spoznamo, kad je razumijemo onako kako treba. I ovako vjerni gleda na život. I gleda na, na nedače životnije. Kaže, L.S.V. je rekao, neki vadići iz Kureša su došli kada je išeljala je ova manha dok je bila na mini, jer na onom prostoru gdje se obavlja hač, došli su joj smijući se. Pitala je, šta vas je to nasmijalo? Odgovorili su čovjek koji je pao na konopac od šatora gotovo slomio vrat i gotovo slomio vrat ili izbio oko. Kod djeca, jeliko? Pa da se odrasnih smiju. To je zanimljivo, kad čovjek padne, neko padne, svi se smiju. Što li je to tako? Misli da mu pomognu i da mu, mu priteknu pomoć, on mu se smiju. I kad mu priteknu pomoć, smiju se na njoj muka. Kaj, tako ljudi, jel? A ona je rekla, šta je rekla? Nemojte se smijeti. Nemojte se smijeti. Jer sam čula laomu posanika da je rekao svakom muslimanu koga obode trn ili nešto više od toga neka veća bova pisat će se zbog toga jedan stepen a obrisat je jedan dvije ovo je jedan veličanstveni hadis koji nam pojašnjava kako trebamo razumjeti ne da će u životu. svaka ne da nam kreni sve sa laomu voljom ne više izlučajno i kad se udarimo ček, čekićem u prsni izlučajno Nikad se ubodajemo, nikad se udarimo, nikad nogom udarimo jel, nešto tvrdo, prst. Sve je to jeli, za čovjeka iskušenje pri svega, ali ne smije zaboraviti da je to, da svaki bol koju osjetimo u životu, ako smo vijemnici poluvjetom, da time Allah nam podježe jedan stupanj, a prišli na jedan grije. I to je tako automatski, znači kad god što smo ovaj, e, Kad god se obriše neki naš grijev, mi smo bliže mali. Se zavisih koliki je grijev bio, mali je i to je pravdobno. Sve što se više kajemo i brišemo grijev, ili brišemo grijeve našim dobrim dijelima, mi smo sve bliže mali. A tih deređa i stupnjeva ima mnogo. I ovaj nam hadis isto govori, sljedeći hadis nam govorio o istoj temi, kaže kad vjernika zadesi bolesti tuga. Ajmu se podri ide od pudrije buvrera vjelanu prenose, albuma, Prenusi da su čule lahko poslanika, rijefe srla poslera, kada je rekao nikada vijednika ne zadesi neka bolest. Neka bolest, koje se neka hronična, ili teškoća, u životu teškoća, ili slabost, ili tuga, pa čak i ono što ga zabrini, briga neka. Brine se. A damo se zbog toga na obrišnu neki njegovih rijezi. Neki njegovih rijezi. Ovaj hadis, kažem, govori u istoj temi, sve ove nedače, u stvari, za vjernika su hajbe. mi vidimo u Možda vi nešto ne volite, to je dobro za vas. Sve je to hajbe za čovjeka. I treba smoć snagi, a treba pri toga imati vjeru, jak iman, pa onako kako treba reagovati na te iskušenja. A ovaj život je u stvari, jedno, da kažemo, polje iskušenja. Za, za vjernika, za čovjeka. I ovo je zlatno pravilo. Zato se vjernicima ne dešava da ih lome životne ne daće. Da zbog toga rijetno se može desiti. Ovo, da ih lome životne ne da padnu očaj bez nađe. Jer uvijek vide u svemu tome da go vide, vide smisao. Ništa se ne dešava bez labo i olje. I bez laba znanja. Ne može se nešto desiti. Tebi što to je lab, ne, ne. To se ne može desiti. Sve što se desilo, Allah to je htio da se desi. Njegovom boljom. Ima sve svoje mudlosti, zašto? A mi se uvijek moramo prestivivati i sve te ne gledati ovako, jer da nam Allah time priše naše grijeni uzdiže i uzdiže nas. E, približava nas se, Allah nas približava se. Zato vidjet kod mnogih ljudi koji nemaju vjeri, koji slabiju vjeri, koji ne znaju za Allah, nemaju i bareta, nemaju, znači, te dugovne hrane, nehrane srce, kada se u nedačama do, do, doživljavaju slom živaca, doživljavaju uh, teške bolesti psihičke, uh, vrši, odaju se alkoholu, drogi, uh, vrše samobijstvo, nebudila i tako dalje, sve s to kojima se nalaze oni i ne znaju zalaziti. Kaže Ebu Hurireb del Angle kada je objavljen ajet men ya'mal su el yujze bihi puradi zlo bit zato kažnje. To je mnoge muslimane zabrinu. Svatali su da će čovjek za svako zlo biti kažnjen. <tosveni> Allaho Busanih alaihi salatu wasana je rekao budite umjereni i nastojite pravino raditi. To je trudite se da radite dobro koliko možete. Sedite dugo oklarinu. Sve što zadesi muslimana bit će otkup od grijeha, pa čak i za neseću koja ga zadesi i ubo trna. Sve što ga zadesi to je otkup za, za grijehe. Polje, da ga Allah očisti od grijeha na ovom svijetu nego da se čisti na ovom svijetu. Jer mi ne znamo u čemu je hajda. Mi možda imamo neke grijehe za koje se nismo pokajali ili, ili ne znamo nju težinu pa nam Allah dade neko iskušenje da nas on očisti zato što nas jeli, voli kao, kao svoje robove povjednike da to iskušenje da nas očisti kako ne bi bili kažnjivi na onom svijetu. Naravno, čovjek neće biti kažnjivi za svaki grije. Za onih grije koji se ispano pokojaju, su pobrisani. A za onih grije koji je prenese na onaj svijet, za njih će polagati račun, ali će se i tamo vagati vagati djela. I tamo će biti Allahva milost, u kome Allah bude tijel prosjećan u te grije. Sve u zavisnosti jeli, od njegovi drug dobrih dijela i njegove namirne. Sredjeviće radice nam govori o međuljuskim odnosima i onome što je zabranjeno da činimo jednim drugima. Mi smo radice ja prijetkodno govorili, vjerovatno ću ti ih se sjetiti, autori je ovdje navodi, zabrana uzajalnoj zavidnosti, mržnje i prekidanje mezzuominaliza. Ovdje se prije svega govori o izbjegavanju. Kada musliman može izbjegavati drugog muslimana? I koliko? Pod kojim uvjetima? Kaži jedna svi mali taj djela prenosi da je lahog poslanika rekao, nemojte se mrziti. Niti jedni drugima zavidjeti, niti okretati lijeđa jedni drugima. Budite ovo lahovi robove braća, nije dozvoljeno muslimanu da prekine odnose sa svojim bratom liše od tri dana. Ovaj hadis, ovaj hadis nam govori pre svega ono što je zabranilo. Muslimani se nismo mrziti. Ne smije, se, ne smije mu svima mrziti svoga vrata musulmana, ne smije mu zavidjeti. Ne smije mu zaviditi jer mi smo zavisti govorili koliko je to opaka. I ne smo jedne druge izbjegavati, duže od tri dana. E sad ovo pojasnimo, jel'li? Ovo je ono što je naveden u hadisu. Ako dođe do nekih, do nesuglasica i svađe među musulmanima, ovo dunja učkih, ako, ako te neko uvijedi, nanesi ti neko zlo, i tako itd onda imaš pravo da ga izbjegavaš tri dana. U smislu da ga izbjegavaš otićeš u njega, nećeš da ga sretiš i da mu ne nazivaš samo. Preko tri dana ha, -ha. Preko tri dana ha-ha. Znači ovo ovaj jedan vid, Allah je dao ovo tri dana da se može izbjegavati. Ovo ovaj je jedan vid nekih, ovaj, neki sankcija, da da se neko popravi to bude povuka i tako dalje. Naravno, ako nisi upravo, nimaš pravo da izbjegavaš neko. Ovo se odnose i na pravu, ima je da ima Znači ovdje, ako se tri dana je dozvoljeno svoga brata muslimana, ako, ako se radi od dunjalučkom razlogu. O dunjalučkom razlogu. Međutim, ako se radi o vjeskom razlogu, da je neko griješnik, da neko prevaran, lažovnik, onda je dozvoljeno izbjegavati duže od tri dana. Kao što je, znači ako se radi o nekom šerijeskom prijestupu. A za primjer se navodi da je posadnji hadijih sr.a. izbjegavao svoje supruge cijeli mjesec dana. Cijeli mjesec danas, zbog njihovog prijestupa, odnosno zbog ono, njihove zavjere koju su napravili, mi smo o tome je govorili, jeli? cijeli mjesec danas izbjegavaju sve supruge i to je kao jedan vid sankcije i odgoja. Znači izbjegavanje je propisano. To može, kao što vidimo, da muž prema su ženi, ako, je, ako ima pravo, jeli? da mu prema djeci ili naredbodavac, naredbodavac ili onaj koji je nadriđen prema onima koji su podrijeđeni, da ih može izbjegavati kao jedan vid odbojno, da kažemo, disciplinske mire. Odbojno disciplinske mire. Isto tako, znači, preko tri dana, ako se radi o linjalučkom razlogu, ne smijemo izbjegavati, izbjegavati svoga vrata musmana i moramo, moramo komunicirati sa njim, nazivati mu selam tako itd. A o tome govoreva sljedećeg dana, mada prije toga još ću spomenuti da Postoji izbjegavanje, recimo, kao mjera popravljanja. To o čemu sad govorimo. Da izbjegavamo nekog da ga popravim. Nećemo da pričamo, sad nje ne komuniciramo, zato što je kriv. Bilo da je, neću žene spominjati, djeca, ovaj, nekoj kome je smo učitelj prema učeniku, tako dalje. Da vam to bude odgojno diskriminjska mjera. Jer je kriv. Treba to da to priznati da popravimo. A imamo izbjegavanje koje je primitivno izbjegavanje, recimo da čovjek izbjegava pokvar, pokvaranjake, neke ljude ili duštvo koje je s kojima je bio prije, pa se popravi, on se vratio. I on ih izbjegava uh, s ciljem da, da, ako im se vrati, postoji mogućnost da se opet pokvariju. Sve dok ne ojača on izbjegava stavno. Kad bude siguran, čvrsto na putu vjerima, onda može da da im se obraća s ciljem da ih popravlja. Silje da ih popravlja i da utječe na njih u postijenom smislu. Sledeći hadis je nastavljen o tome da je bolji onaj koji prvi nazove Selan. U ovom slučaju kad se dvojci izdjugaoju tri dana. Emo i u ganasari rad el prenosi da lava u poslanik i je To se rekao, nije dozvoljeno muslimanu da prekne vezu sa svojim bratom više od tri noći. Ovdje spominje noć o toj istoriji. Da se sretni, pa se okrene ovaj, pa se okrene ona i onaj. Bolji je od njih onaj koji prvi nazove sala znači Ovdje se misli iznad tri dana od tri noći da je, da je haram. I bolji je onaj koji prvi počne. Uvijek onaj koji prvi žuri dobru i koji prvi žuri popravljanje, on je bolji. Nažalost, imamo slučajeva gdje se muslimani izbjegavaju bogovodunjalučkih stvari ne samo nesecima, nego i godinama. Izbjegavaju se izbjegavaju ne govori da komuniciraju, ne nazivaju se članovi, to je to je pokazatelj naše vjere. Nočega drugog u dunia stvari, je zakonči se oko nekog posla, biznisa i tako dalje i nemaju snage da to prevazi prevaziđu da se pomire. To je poražavanje srca. To govori o jačin njihove vjere i spoznaje vjeri tako dalje. U svađaj i prekidanju, svađaj i prekidanju mi smo njihov odnos, ja radi govori o odnosa, ovaj tome, e Bog vjeruje da lahko prenosi da la u posanika je Selatusan rekao. Dženevska vrata se otvaraju ponedeljkom i četvrtkom. Tada se oprosti svakom alavnom robu koji ne čini širk, osim dvojice koji su svađene prijateljstva. Tada se kaže sačekajte tu dvojicu, ne bi se pomirili. Sačekajte tu dvojicu, ne bi se pomirili. Sačekajte tu dvojicu, ne bi se pomirili. Ovo govori koliko je bitno da nismo u zavade s drugim vratim muslimanom, to je da nismo ovaj, posvađani. Naravno, ovdje sam mislio preko tri dana. Da ova Allah, ova milos koja se ukazuje ponedeljkom četvrtkom, da je njima ustračena. Tu Allah milos ukazuje ponedeljkom četvrtkom. Tada se, posebno četvrtko ima, drugi hadijskom se spominje, da uzviše na Allah subhanahu wa ta'ala naša djela, da se naša djela Allah uh, uzdižu četvrtkom, da ih meleke nose da se pradočavaju Allahusom. I zato je jedan od razloga posta, ponedvijekom i četvrtkom, jel i to što što se ovim danima otvaraju dženevska vrata. Sad, koji je to način, jel i šta podrazumijeva ovo? Ovdje se misli da je jedan poseban vid Allahnoj milosti u tim danima, da su dženevska vrata u tim danima širom otvorene, to je dala prima ljudska dijela što kažu, širom otvorenih vrata, da kažemo, i da oprašta ljudima u tim danima, kako su posebni dan. Zato je bitno da u jednom hadisu koje bilježi ne i a prema šartojima, odnosno uvjetljima, muslima, okvarijim muslima, spominje se da dvojica koji su posveđani koji su posveđani i ko umre od njih, a ne pomini se svojim bratom, da čuviš ovaj morsko ženje. Što jasno znam koliko je opasno biti posvođan s vratom muslimanom. Da čuviš ovaj prona je ko a ne komini se s svojim vratom. Naravno, onda se misle uprako tri dana. I sljedeći hadis nam govori o onome što je zabranio činiti prema drugom vratom muslimanom, a to je zabrana špioniranja, nadmetanja i sunnji. Kaže buhvajera djela anglova, prenosi da je poslanik na legisarad. To sam nam rekao, čuvajte se sumnji, jer su sumnje najlažniji govori. To jeste loše misliti o drugim ljudima, uvijek sumnjati. To je bolest jedna. Uvijek sumnjati u druge ljude je bolest. Čovjek može sumnjati s opravdanim razlogom, ako ima opravdan razlog. Ali uvijek sumnjati i takav odnos kratiti prema ljudima, do u svakog sumnjaš, to je bolest. Jer šunje su najlažnijeg govora. Nemojte prisluštivati tuđi govor. Ljuto volim da čujem šta. Ako sredim blizin neku pričam, uši razvučem maksimalno da čuje šta je to jer ako čuješ da oni pričaju bit biće učeniji i biće ovaj bogatiji za zeli, za određene informacije. Čovjek treba držati na pravilu da, da se kod onoga što ga se ne tiče. Ali to po ljudska ovaj znatiželja neki špionirać ne smiješ špionirati osim ako ima e, opravdan razlog špionirati u smislu da uhodimo zlikovce i to da kriminalu se to dozvoli špionira a špionirat svoga brata mu smana da nešto saznamo o pritiz značiže da mi volimo to raditi To je zabranjeno. Niti se napetati ovdje se misli prije svega nadmetanju o kupov prodaj, nismo o tom joj Hoće neko nešto kuptati, dođeš, hoće neko kupti auto u kuću i znaš da se ovaj interesuju, niješ prekinuo prekinu, ovaj, interesovanje ni pregovore, ti dolaziš da špjaviš, a znaš za njega. Drugo ako ne znaš sada, znaš za njega da ti namećeš se o To je zabranjeno. Ili u ovaj, proslibi, kad neko hoće da prosi nekom muslima koji mi s s strane i namećemo se da kažemo ili nadmećemo se, to je haram. Sve ono što ruši međuljudske odnose i što ovaj može izazvati mnoge kete. Niti se mrziti, niti okretati leđo jednim drugima. Budite o Allahu mnogo braća, o ovaj Hanise. Slično mm -hmm. ovom prethodnom hadisu s tim da je ovdje, da se ovdje spomenute neke druge stvari, a to su dodatne stvari sumnja, i spomenuto prisluškivanje tuđeg govora, špioniranje, nadmetanje i tako Znači, ovi hadisi kojima govorimo, svi eh, ovaj, nam spominju ono što može narušiti ljudski i što ne smije učiniti. E sad, nam, na, na nama je da to eh, ugradimo u svoj život, u svoju vjeru, da to postane naša, jeli, eh, naš karakter, naše ponašanje. I moram je Allah, vas Hanova, treba da nas povuči vjer nam podari korisno znanje, da nas učusti na put vjeruju. I naravno na kraju treba svakako samo se svrnuti ima potrebu da se usudni na ova dešavanja zadnja ili oni po nas pa nisu što je Samo Allah subhanahu wa taala zna najbolje šta je iza nje i šta se ovaj, šta je da kažemo povod takvih dešavanja ali mogu vam sigurno nešto kazati da se da se mnoge stvari jeli, da da se pravi spletke oko Bosne i prije svega bušnjaka muslimana. Zato mi kao muslimani moramo biti oprezni, jer neki crni oblac su se nadvijeli nad, nad, nad Bosnom i nad nama, je dušman i nikad njih prestalo da splekare i rovare protiv nas i da, ovaj, da prije svega njima je cilj da da rastore državu. A kad rastore državu, onda sve radi. Jer muslimani bez, bez državi na ovim prostorima oni su osuđeni na nestanje jer čak i je, ako se pristane na neki manji državice jeli kao u Palestini što, dešava, što je se dešavalo jeli to je to je bio početak ovaj nesnake Musmanovih posa zato je kako značajno da se Musmani bore za očuvanje posten vakakakva jeste kao u smisla da im od toga zavisi njihov opstanak kao Musmana i kao naroda i kao jeli pripadnika religije islama z ovaj, neprihvatljivo je mišljenje stav određeni da kaže motvrteta i oni koji se tumače vjeru da nije bitno ovaj bitna država, ni bitna domovina. To je jedno nakratno razumijevanje vjere. Ako ti od nekih elite, od neki stvari zavisi opstanak tvoje vjere, onda je i to bitno. Ako na od opstanka bosnih zavisi opstanak islama onda je onda borba za opstanak bosni na nabodavci Ni to ni to da kažemo ni to ni nacionalizam ni neki patriotizam koji ovaj koji je ni zabranjeno Islam. Naravno nama islam na prvom redu, posle toga dolaze oni stvari koji su je manje važne, ali svakako u ovom slučaju važno je da važno je opstanak Bosne kao države, celoviti za opstanak muslimana, ima jedno širičko pravilo. Mala etimolođijo ili apifeolođijo, ono Bez čega neku obavezu ne možemo izvršiti, i to postaje obavezno. Ako bez Bosne ne mogu obstati muslimani u novom prostoru i islam, onda učuvanje Bosne postaje obavezno. Nažalost, neki to ne razumiju, koji gledaju ispred nosa. E zato mi trebamo kao musliman bi svjesni, što se dešava je smutno. Ovo što se dešava smutnja, kako je to sve krenuo, ni uopće bitno. Bitno je šta se sad događa i šta može sve izaći na kraju, kako sve posljedice i rezultate ovih dešavanja. Zato je bitno muslimani da su prije svega zajedno, da su jedno tijelo, da razmišljaju pametno, mudro, je li, kao opstavanku, prije svega i muslimana, bošnjaka i njihove vjere i svega ono što je bitno za nas. Onaj ko to ne razumije je to njegov problem, to njegov je unos. u misli da je nekog bitno selo neko sačuvat, meni je bitno sačuvat moje selo i moje njive, e on je onda... Zato nas je koštalo u proteknim, jelik, stoljećima, novim prostorima kad Sturc otišao s ovih prostor. Nismo bili svjesni koliko je bitno i, i, znati ko si. Da si bošnjak, da, nije tamo, da nisu Srbi, islamske u ispivijesti, od Hrvata i tako dalje. Znači, bitnost te nacije, bitnost svoje kulture, bitnost vjeriti. Sve to bitno. I to nas je poštalo. do, do mosto Ugrske, pa kasnije Kraljumne SHS, pa Jugoslavije i tako dalje, komunizma, sve nas je to poštalo. I danas, danas pošta naša naivnost muslima ne može biti naidana. Ako je pravi musliman koji je, je obrazama, kojom je Allah dao da vidi, ne u očima, ne u srce, i da stvari ovaj stavlja na njihovo mjesto gdje, gdje, gdje sličaju. Zato muslimani moraju neke stvari. No što, što se dešava smutnja? a Kada je smutnja, čovjek muslima se mora pridržavati nekih pravila, koja su postavili islamski učenjaci, koji nemam sad vremena da govorim, ali Oj, ovaj, bilo je to nedavno predavanje na tu temu. može se može naći na YouTubeu gdje sam govorio o toj temi kako da se usmran po našom smutnije. Jer ovo sa što se dešava, pri svega pokazuje da je postablost. Recimo da ovaj sabozdržaj, ovi naši vođa političara koji su koji su tako slabi narod koji su doprini od novom čemu, ono me. Jedno ovaj, malo unijelo strah u narod, strah od onoga što bi se moglo desiti. I što se slično dešavalo recimo 92. Je jer došvali oko konast junama i izdajnici mnogi. Ovaj, uh, oni imaju odgođene planove i treba ih se čuvati, treba Treba iskrećiti ih. Zato je bitno da musliman zna kako da postupa u da ne čini ono što može izazvati zlo i što može je li ovaj načiniti štetu i njemu u muslimanskoj zajednici, muslimanom i prostom. Ali والله سبحانه وتعالى da da nas sačuva sok smutnje da nas sačuva sabude i da nas sačuva od svakeg zla ju dušmana i njihovih spretnih zavira kojih amin radu amin